Kapitola 13. Před svátkem pak velikonočním věda Ježíš, že přišla hodina jeho, aby šel z tohoto světa k otci, milovat své, kteříž byli na světě, až dokonce je miloval. A když večeřeli a ďábel již byl vnukl v srdce jídáše Šimona Iškariotského, aby jej zradil. Věda Ježíš, že jemu otec všecko v ruce dal a že od Boha vyšel a k Bohu jde, vstal od večeře a složil roucho a vzav rouchu přepásal se. Potom nalil vody do meděnice i počal umývati nohy učedlníků a vytírati rouchou, kterouž byl přepásán. Tedy přišel k Šimonovi Petrovi a on řekl jemu, pane, ty mi chceš nohy míti? Odpověděl Ježíš a řekl jemu, to já činím, ty nevíš nyní, ale potom zvíš. Díjemu Petr, nebudeš ty míti nohy mých navěky. Odpověděl jemu Ježíš, neumí liť tebe, nebudeš mítit dílu se mnou. Díjemu Šimon Petr, pane, netoliko nohy mé, ale i ruce, i hlavu. Řekl jemu Ježíš, Kdo ti jest mít, nepotřebuje, než aby nohy uml, nebo čistěst všecken. I vy jste, ale ne všichni nebo věděl o zráci svém, protož řekl, ne, všichni čistí jste. Když pak umyl nohy jejich a vzal roucho své, posadiv se za stůl, zase řekl jim, víte-liš, co jsem učinil vám? Vy nazýváte mne mistrem a pánem a dobře pravíte, jsem zajisté. Poněmač tedy já umyl jsem nohy vaše, pán a mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývatí. Týklad zajisté dal jsem vám, abyste jakož jsem já učinil vám i vyčinili. Amen, amen, pravím vám, není služebník větší nad pána svého, ani posel větší nežli ten, kdož jej poslal. Znáte-li tyto věci, blahoslavení jste, budete-li je činiti. Ne o všech vás pravím, já vím, který jsem vyvolil, ale musíte se naplniti písmo, ten, kdo žijí se mnou, pozdvihl proti mě paty své. Nyní pravím vám, prvé, než by se stalo, abyste, když se stane, uvěřili, že já jsem. Amen, amen, pravím vám, kdo přijímá toho, kohož bych já poslal, mne přijímá. A kdož mne přijímá, přijímá toho, kterýž mne poslal. A to povědě Ježíš, skormoutil se v duchu a osvědčil zka. Amen, amen, pravím vám, že jeden z vás mne zradí. Tedy učedlníci vzhlédli na sebe ve spolek, pochybujíce, o kom by to pravil. Byl pak jeden z učedlníků Ježíšových, kterýž spolehl na klíně jeho, ten jehož miloval Ježíš. Protož tomu návěští dal Šimon Petr, aby se zeptal, kdo by to byl o němž praví. A on odpočívaje na prsek Ježíšových, řekl jemu, pane, kdo je? Odpověděl Ježíš, ten jest, komuž já omočené skivy chleba podám. A omočiv skivu chleba podal Jidášovi, synu Šimona Iškalietského. A hned po té skivě chleba vstoupil do něho Satan. I řekl jemu Ježíš, co činíš, čiň činí spěšně. Tomu pak žádný z přísedících nerozuměl, čemu by jemu to řekl. Nebo někteří se domnívali, poněvadž jídáš, měšec měl, že by jemu řekl Ježíš, nakup těch věcí, kterých jest nám potřebí k svátku, a neb, aby něco chudým dal. A on vzal zavskivu chleba hned vyšel. A byla noc. Když pak on vyšel, dí Ježíš, nyníť oslaven jest syn člověka a Bůh oslaven jest v něm. A poněvadž Bůh oslaven je v něm, i Bůh oslaví jej sám v sobě, a to hned oslaví jej. Synáčkové, ještě maličko s vámi jsem. Hledatím nebudete, ale jakož jsem řekl židům, kam já jdu, vy nemůžete přijíti, i vám pravím nyní. Přikázání nové dávám vám, abyste se milovali ve spolek, jakož já miloval jsem vás, abyste i vy milovali jeden druhého. Potomť poznají všichni, že jste moji učedlníci. Budete-li míti lásku jedním? mu Šimon Petr, pane, kam jdeš? Odpověděl mu Ježíš, kam jdu, nemůžeš ty nyní jíti za mnou, ale půjdeš potom. Díjemu Petr, pane, proč bych nemohl nyní jíti za tebou? Duši svou za tebe položím. Odpověděl jemu Ježíš, Duši svou za mne položíš. Amen, amen, pravím tobě. Nezaspíváť kohout, až mne třikrát zapříš.